ЧОРНІ ДІРИ Учені припускають, що чорна діра утворюється після того, як масивна зоря вибухає наприкінці свого життя. У зорі більше не лишається ядерного палива, яке розігріває її. Припиняється вироблення енергії. І тепер уже ніщо не може зупинити дію сили тяжіння. Тому ядро загиблої зорі починає швидко стискуватись. ЗГАСЛІ ЗОРІ Учені вважають, що сила тяжіння згаслої зорі стягує увесь зоряний матеріал, який лишився всередину, і робить цю речовину компактнішою. Крихітна чорна діра розміром з крапку в кінці цього речення може затягти цілу гору речовини. Величезні чорні діри, що існують в центрах галактик, можуть утримувати в собі більше речовини, ніж 10 мільйонів зір. Космічний вакуум Чорні діри невидимі, про їх існування можна здогадатися за їх впливом на сусідні космічні тіла. Вони стягують речовину з поверхні зорі, як пилосос. Залишки зоряної речовини потрапляють у вирву, яка обертається з великою швидкістю навколо чорної діри. Речовина, що потрапила в поле тяжіння чорної діри, зникає всередині неї. Деякі діри можуть виявитися входами в дивні тунелі, які ведуть через простір і час. Їх називають тунелями часу. Існує гіпотеза, що космічний корабель, влетівши в такий тунель, може з'явитися в іншій частині Всесвіту. Ілюстрації Невидима сила Коли чорна діра перебуває поряд із зорею, Її величезна сила тяжіння притягує з цієї сусідньої зорі її речовину Речовина, що складається із атомних частинок і газу, витягується в спіраль, яка називається акреційним диском Газ всередині цього диска розігрівається до кількох мільйонів градусів за Цельсієм і починає випромінювати хвилі рентгенівського діапазону Саме це потужне пульсуюче рентгенівське випромінювання допомагає виявити присутність чорної діри. Чорна діра має форму вирви. Тіла втягуються у вирву і, потрапивши в неї, вже ніколи не зможуть вийти з поля її тяжіння.